Къса су нараби. са звездите. Някога много отдавна живееше силен и благороден император, който управляваше половината свят. В неговото безкрайно царство живееше най-красивата жена Лъптиза. Лъптиза бе овчарска дъщеря. Нейната лъскава коса и меката и кожа я отличаваха в цялото кралство. Красотата и зашеметяваше всички в града, дори птичките, животинките и дърветата. Лаптиза бе не само най-красивата, но и най-милата жена. Грижеше се не само за стадото си, но и за всички наоколо. Не бяха само птичките и животинките. Красотата и благородството на Лаптиза караха дори звездите да падат заради нея. Една от звездите беше Лин. За, Имаш добро сърце. Наблюдаваме те от небето и сме очаровани от твоята красота и твоето сърце. За това ще те даря с нещо. Какъв дар? Благословия. На шестия месец от твоята женитба ще бъдеш благословена с две момчета. Ще бъдат твоите момчета със звезди. Момчета със звезди ли? Да. Споедна една ярка звезда на челата, за да могат винаги да те пазят. Тези звезди ще бъдат техните доспехи. Никой не ще може да ги нарани. Те ще са най-хубавите и умни момчета на Земята. И казвайки това, Лин изчезна в небето. На другия ден, докато за водеше стадото с овце да пасе в близкото пасище, чу нечи иконски тропот. Когато се обърна с изненада видя императора с няколко войници да минават край нея. Щом императорът видя Лаптиза, той се влюби. Как се казваш? Казвам се Лаптиза. И това беше. Императорът слезе от коня си и дълго разговаря с Лаптиза. Той се бе влюбил в красивата овчарка и я помоли да се омъжи за него. за която също бе запленена от императора, се съгласи да се оженят. Но нямаше да им бъде лесна. Императорът имаше един подъл дворец на име Мурик. Той искаше неговата дъщеря да стане императрица. Императорът, без да знае какви са намеренията му, му се довери. Но как така? В двореца има традиция, която не може да се нарушава. Тя е овчарка! Що ми иска да се омъжи за вас? Замяна трябва да предложи някаква скъпоценност. Само тогава бракът ви ще бъде междуравни. Но тя е овчарска дъщеря. Не е честно да изискваме от нея някакви скъпоценности. Традицията си е традиция, императоре мой! М аз не съм измислил традициите, а вие като император не трябва да ги нарушавате. Но... М -м -м -м -м. Може ли да кажа? Имам какво ценно да предложа. На шестия месец от моята сватба съм благословена да родя две момчета с ярки звезди на челата. Те ще бъдат непобедими и винаги ще закрилят мен и царството. Така ли? А как да сме сигурни, че не ни лъжеш? Ако това се окаже лъжа, тогава нека бъде отведена в тъмницата до края на живота ми Какво? Лаптиза? Не! Простете ми, императоре, дали съм императрицата или овчарка, думата си е дума Вярвам в своята благословия и в себе си Императорът с неохота се съгласи. Сватбата се състоя още на другия ден. Хората в двореца и цялото царство се радваха и празнуваха дни наред. Морик не успя да направи нищо, за да ги спре. Но не значише, че е приел поражението от една овчарка. Месеците минаваха и скоро наближаваше шестият. Всеки изминал ден Морик ставаше все по-неспокоен. Накрая изигра последния си ход и направи заговор срещу собственото си царство. Искаш да нападнем твоето царство? Ще загубим! Шшш, знам, но има ли значение? Обещавам ти две турби със злато! Щом те заловят, ще те освободя и ще ти дам наградата! Утре е последния ден от шестия месец! Трябва да разделя императора и императрицата. Сега върви! На следващия ден императора получи веста, че хората му са нападнати. Не искаше да оставя жена си, но негов дълг бе да защити народа си. Трябва да отидеш, скъпи. Аз ще се справя. Разбира се, нападателите бяха заловени. Но когато императорът се втурна обратно към жена си, Морик го спря. Днес е последният ден от шестия месец, императоре мой. Слънцето е на път да залезе, а още няма никаква следа от момчетата със звезди на челата. <сък> Тя каза, думата си е дума. Не ме интересува! Тя няма да отиде в тъмницата. Ах, разбирам. Явно императрицата не държи на думата си. Не, не е така. Явно това е заговор срещу мен и царството. Но докато истината не излезе наяве, обещавам, че ще остана в тъмницата. Хората бяха шокирани. Всички бяха объркани от внезапния обрат на събитията. Всички, освен Морик. Същата нощ той се измъкна от двореца и тръгна към морето. Това си е чиста магия. Как и двамата пораснахте за един ден? Тихо сега! В двореца не знаеха, че благословията на линце се е сбъднала. Предишната нощ звездата бе дарила императрицата с близнаци. Морик бе видял всичко. Лъптиза постави момчетата си до нея и заспа. И на сутринта видя, че ги няма. Морик искаше момчетата с звезди да изчезнат много-много надалеч. Вече бе планирал тяхната съдба. Постави бебетата в една лодка и безмилостно я избута в необятното море. <съща> Сега дъщеря ми ще бъде императрица, а аз ще управлявам половината свет. свят. Няма да позволя на овчарката и нейните момчета със звезди да провалят плана ми. Лодката плуваше часове наред преди да попадне в буря. Морето стана бурно и свиреп. И разтърси силно лодката. Но момчетата се смееха и се радваха. После се появи една огромна вълна и бутна лодката в развилнялата се вода. Но вместо да се отдавят момчетата с звезди, се превърнаха в две малки рибки. Радостно скочиха от лодката и започнаха да плуват в бурята. А в двореца... А! Разбирам тъгата ви, императоре мой. Но хората ви гледат с надежда и ви вярват. Трябва да мислите за тях. Трябва отново да се ожените. Морик, няма да се женя отново. Само заради народа ви, император е мой. Не, те ви излагаха. Защо трябва да бъдат лишени от императрица? Ах! Не знам Ако ми позволите, императоре, защо не се ожените за дъщеря ми? Тя знае всичко и ще разбере болката ви О, прави каквото искаш, Морик Все ми е едно И без да губи време, Морик направи всички приготовления Сватбата трябваше да е още същата седмица няколко дни по-късно, два марибари ловиха в мрежата си две лъскави рибки. Хайде да ги подарим на императора! Да, днес той жени! Това ще бъде най-хубавия подарък! Не, чакайте! Не ни убивайте! Тези риби говорят! Да, ние не сме обикновени риби. Моля ви, не ни убивайте! На! Тогава какво искате да направим? Вземете голема купа и я напълнете със свежа руса. След като поплуваме в нея, ни сложете върху тревата и ни оставете да изсъхнем. Рибарите направиха това, за което ги помолиха. Все пак това бяха говорещи риби. След като поплуваха, ги извадиха на тревата да изсъхнат. И щом изсъхнаха напълно, рибите се превърнаха в младежи. И двамата бяха красиви, с ярки звезди на челата. Кои? Кои сте вие? Ние сме принцовете. Синове сме на императора и на императрица Лаптиза. у, -у, -у! Знаех си, че императрицата ни не лъже. Трябва да стигнем в двореца, преди бракът да е сключен. Трябва да покриете главите си. Никой не трябва да вижда звездите ви. А ние ще ви заведем в двореца. Дворецът бе изпълнен с хора. Всички очакваха церемонията, но нито хората, нито императорът бяха щастливи. Замалчайте всички. Знаете, че императорът ни реши да се ожени за дъщеря ми. Сега ще... Почакайте, почакайте! Кои сте вие? И как се осмелявате да прекъсвате моя царедворец? Ние сме твоите деца, татко. Твоите момчета. Момчетата са звездите. Какво? Но как е възможно? Този човек, твоят доверен царедворец, ни остави да се удавим в морето, за да може дъщеря му да стане императрица. Иска да управлява, но забравя, че сме благословени от самата звезда и не може да ни убие. Мурик, това вярно ли е? Аз... А... Арестувайте го! Синове мои! Синовете ми! Императорът незабавно нареди да освободят Лаптиза от тъмницата. Тя прегърна момчетата си. Лин, звездата беше права. Момчетата бяха родени за да правят добро а доброто винаги побеждава злото. Императорът и императрицата управляваха дълги години, както и момчетата с звездите. Край